volna mai vendégemnek csak a nevét bemondani, de azért néhány információt róla, pusztításkönyve másodszor, Fehér Király Mágia, azaz a ma esti vendégünk, Dragomán György. Szép estét kívánok, én Marton Éva vagyok. <Szorítan> A könyve, de a pusztítás könyve, ami most megjelent másodszor, vagy hosszú-hosszú évekig nem lehetett ezt a könyvet kapni, és talán azért, mert a Fehér Király, vagy sokkal inkább a Mágia ö, nagyon sok nyelvre lett vagy lesz lefordítva, fontos lett az, hogy ezt a te első regényedet újra megjelentessék. Kapott is egy nagyon hasonló dizájn, tehát ebben jelezve, hogy ez egy sorozat része, vagy egy írónak az alkotói munkássága. Közben az nagyon izgalmas, hogy biztos, hogy van egy írói, meg egy olvasói más olvasása, mint amikor ez a megírása megjelenés pillanatában lehetett, és tőle azt kérdezem, hogy amikor az író, te magad ezt újraolvastad, akkor máshogy tekintesz-e a most megjelent két könyvet fényében erre a könyvre változott-e ennek számodra a megítélése, máshova kerültek a hangsúlyok, vagy ugyanaz, mint amikor letetted a tollat? Nagyjából ugyanazt gondolom a könyvről, mint amikor befejeztem. Annyiban érdekes volt elolvasni újra, hogy hát olyan 8 éve nem volt a kezemben. Tehát néha igen, de úgy, hogy elejétől végig elolvastam, olyan nem fordult elő, és most ugye elolvastam a korrektúra miatt. Tehát még arra is volt esély, mikor kézbe vettem, hogy akár belenyumok. Gondoltam, hogy akár beleírhatok, vagy, vagy javíthatok rajta, de vég, vagy egy, egyáltalán más, tehát én végig alkotói viszonyba kerülhetek vele. Szerintem szóval éve fejeztem be de nem nyúltam bele érdemben, nem csináltam el semmit, mert az úgy jó, hogy van, azt éreztem. Az volt érdekes, hogy végül is én is úgy olvastam most, hogy az olvasók többsége fogja olvasni, hogy a két másik könyvem után olvastam újra, és akkor... Uh, de egy visszafele, ez izgalmas a másik kettő után, tehát az olvasók többsége valószínűleg a Fehér királyal ismert meg, megolvasta a mágiát, és sokan, hiszen ez tényleg egy hiány is volt, most fogják elolvasni ezt az első könyvedet. Igen, abból a szempontból érdekes, hogy, hogy ez mikor első könyvnek készült, se úgy nézett ki, mint egy első könyv, bizonyos, szem, a, a, a, a, abban a tekintetben, hogy, hogy mondjuk az ember inkább kezdi monológgal, mint egy külső nézőpontos könyvvel. Tehát annak idején volt, aki azt mondta, hogy hát ez nem olyan, mint egy első könyv, hanem egy olyan, olyan, mint, mint egy érett ember ír meg. Most, hogy elolvastam, azt látom, hogy van benne azért egy pár olyan dolog, ami, ami van, ez a kamaszos vartság. Tehát ez a legsötétebb könyv a összes közül, erőszakos, romantikus. Talán erőszakosabb és romantikusabb, mint a két másik könyvben, de nagyon jól látszik ma magam számára, hogy ez az út, amin indultam, az mennyire benne van ebben a könyvben, hogy egy csomó dolog, amit aztán később megcsináltam, vagy megpróbáltam megcsinálni újra, az itt kezdődött. Bizonyos képek már itt megjelennek, amik, amiket, amiket aztán a fehér királyban is, meg a mágiában is előveszek, és különösen azt látom, hogy a, a mágia narációja, meg a mágia hangja hasonlít elég a, a pusztítás könyvéhez, mármint a objektivitása, tehát ott, ott is egy lány beszél a mágában, de, de ez a viszonylag pontos leírások ö, visszatérnek tulajdonképpen. A pucitás az nagyon, nagyon jellemző arra, hogy eléggé kimunkált, pontos mondatok vannak, ahol, ahol egy hogy egy egyfajta én realizmusra. És ö, aztán egy kicsit visszatért ez a harmadik könyvemben megint. Tehát ezt érdekes volt nagyon látni, hogy, hogy a mondatritmusok hogy, hogy bukkannak ott fel. A kép, azt mondod, hogy képek, amik végigvonulnak a három könyvön, vagy akár a több írásodban is, mi a kép. Tehát ez szól arról, hogy a hatalom szól arról, ahonnan ti kitelepültetek. Tehát RT szól arról, hogy diktatúra. Igen, persze, de hát, ugye minden három könyvben a hatalom fontos előjön, és talán a. Pusztítás könyvben a leg, leg, legmarkánsabban, hiszen az egy ilyen negatív utópia szinte, hol nagyon nyilvánvalóan láthatók az elkövetőek, nyilvánvalóan látható ez a harc, de nem ezekre a képerre gondolok, hanem, hanem olyasmikre, mint hogy. A, de mi a kép Tehát, Hát mond, a kép azt mondjuk, a hogy a, a, a. Igen, hogy a roka bundaló női nő, szom, például. Tehát ilyen, ilyen képekre gondolok én, amik, amik újra és újra előjönnek, a, a mágiában is van ilyen. Hagyják? A, a, a hangy, a hangyák is vannak, de ha hangyák nem olyan sokszor a. a a pusztítás könyvben azt egyszer vagy kétszer jelennek meg a hangyákat. Ja Nem, hát ezt már a mágiára mondom, hogy ott az Igen, meg de, egy nagyon erős. De úgy például, hogy mm. mondjuk a, én nem emlékeztem arra, hogy ilyen mániákusan van ez a bundás nőkép, ami a, előjön a mágiába is sokszor, és, és a pusztítás, pusztítás könyvben kétszer vagy háromszor is ilyen nagyon-nagyon jellemző, vagy a vízfelé zuhanás, repülés, tehát egy csomó olyan, olyan, olyan motivum, meg álomszerű pillanat előfordul már a pusztítás könyében, amiket aztán újra megpróbáltam, vagy újra, újra megcsináltam a a mágiában is. Egyáltalán a földhez való viszony az, hogy mit kiásni, előásni, nagyon érdekes, hogy nyilván nem akarom magam motivikusan elemezni, de, de találságos látni ezeket a könyveket, hogy mennyire, mennyire összefüggenek. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy a, mondjuk a mágia meg a pusztítás könyvek sokkal jobban összefügg egymással, mint amennyire ezek a könyvek összefüggenek a, a fehér királya, bár ez se igaz. Tehát egy, ez nagyon érdekes háromszög már most. Az nagyon érdekes, hogy amikor azt mondod, hogy képek, maga a pusztítás könyve kapott egy új borítót, de ahány országban lefordítják a könyvedet, annyiféle borítót kap, és ez egy nagyon izgalmas játék lehet, hogy melyik nyelv, vagy melyik ország, vagy melyik terület, milyen vizuális képet gondol hozzá. Ha ebbe beleszólásod, vagy egyszerűen csak élvezed azt, hogy itt ilyen a könyve, most éppen a hónapodon látom, hogy föltetted, hogy majd amikor Amerikában megjelenik a Mágia című mert annak már megvan nagyon előre a borítója. Hát igen, ez nagyon érdekes. Tehát jó, jó, ez ugye az írásnak a nehézsége az, hogy az ember ül a szobába is sír és nem történik semmi, de amikor nem kapja a könyvét, az olyan, mint egy születésnap, még annál, annál is nagyobb, és a forításban pont az a legszebb, hogy jönnek ezek a borítók. És nincs, nem nem, nem lehet sokat tudni, mert minden könyv piac más, és minden kiadó más, hogy gondolkozik, és minden kiadónak más az arculata az könyvpiacán belül, tehát idegenként innen szinte lehetetlen látni, hogy mondjuk milyen, milyen egy zorkán borító, azt nem tudjuk. Vagy nem, nincs annyira rálátásunk, és mikor megkapjuk a borítót, az nagyon-nagyon az, az izgalmas pillanat. Belszólni érdemben lehet annyiban, hogyha nem tetszik, akkor lehet tiltakozni. Ez neked visszajelzés az olvasásról is? Tehát, hogy hogyan olvasnák, vagy... Hát nem mindig, nem feltétlenül, mert nem biztos, hogy mindenhol olvassa a dizájner a könyvet. Uh -huh. Nem biztos, hogy sőt, biztos például, például most az amerikai dizájnér biztos hogy nem olvasta a könyvét, Hiszen mert nincs ez a fordítás. Uh -huh. Tehát ő olvasott a fordításból mondjuk száz oldalt, mert annyi, el, annyi elkészült, meg a színopszist, amit írtam a könyvről, és ez alapján kellett borítót csinálni, és meglepően jó sikerült. A... Szeretet? Igen, szép szerintem. Uh -huh. Tehát lehetett volna tiltakozni, amikor meg, meg, megkaptam, akkor annyit lehet csinálni, általában ilyenkor, hogy az ember tiltakozik, ha valami nem tetszik neki, de... Uh, ez egy hosszú folyamat, mindenki adná. Mire elküldik a szerzőnek a borítót, addig valószínűleg több kísérlet volt, mert több változat volt. Tehát mire oda jutnak, addigra már ezt eléggé komolyan szokták gondolni. De volt olyan, hogy tiltakoztam mondjuk a Norvég borító ellen, tiltakoztam annak idén a Fehér Királynál, mert rajta volt a Csározsikus sziluettje, és ezt nem szerettem volna. De ritkán fordul elő És közben te magad bekötöd az első könyveidet. Igen, hát ez egy szép Mert az írással az a baj, hogy hogy ugye nagyon nehéz befejezni egy könyvet, de amikor befejeződik, én akkor nagyon szoktam érezni, hogy most kész van, hogy tovább nem lehet csinálni. Ja, de... És akkor ez a rituáléja, hogy. Akkor ez kiont... igen Igen, mm -hmm. akkor, akkor én kiontatom, Tehát akkor én meg tördelni, tördelek egy, egyetlen egy példányt, amit kinyomtatok, és akkor fogsejemmel szoktam bevarni a, a, a, a kartonba, borítom, és aztán azt beborítom még egyszer kívülről bőrre. De a maga a rituálé szép, hogy az ember a, éve, évekre lehet a könyvét, úgy hajtogatja, átszúrja, és akkor fog -e szépen bevárját a, a, a borítóba is. Ez nagyon szép folyamat. Tehát ez eltelt egy napig, és akkor az a szépebben, hogy még mindig a könyvvel foglalkozom, de már nem tudok belenyúlni, és pont attól, hogy ezt megcsinálom, véglegesé válik a szöveg, mert ahhoz, hogy újra kiomtassam, és újra ezt létrehozom, az megint egy nap munkanen, tehát akkor kell ezt megcsinálni, amikor már tényleg kész. És ezek az, az első példányok, ezek nekem nagyon-nagyon ajándékok maga saját magamtól. De szép, de most jöjjön egy kis zene Tom Vécztől a Who are you? Ragomán Györgyel beszélgetünk a zene, amit hallottak, Tom Véc, huájúja volt, és a ma estenek az a egyik érdekessége, hogy Gyuri egyetlen egy lemezről hozta az összezenét, amit ma hallhatnak, ez a Véc, uh, a Zit, és akkor azt gondoltam, hogy amiért én nagyon szerettem a Tom Véc számokat, ugye nagyon szenvedélyesek, nagyon vadak, nagyon indulatosak, és sok tekintetben azt gondolom, hogy nagyon passzol akár hozzád, akár az írásaithoz. ezen a Ezt majd elmondod, hogy igene vagy nem, de hogy van egy emlékem, egy literást most decemberben, amiben te előadtál egy olyan szöveget, ami rengeteg színészi munka is volt, és iszonyú vadsággal vagy keménységgel. És azt gondoltam, hogy pont úgy olvastad, mint a Tom Végy számok. Köszönöm szépen. Nagyon szeretem Végyet valóban. És ez a lemez, ez tényleg különösen közel ám hozzám azért, mert majd végig, amíg a fehér nem a pusztítás írtam, ezt hallgattam. És ennek a lemeznek az a címe, hogy a csontgéptől önképpen és Tudni lehet róla, hogy Véce a feleségével együtt a, a, gyakorlatilag a, a, a fészerben vette fel ezt a lemezt, tehát teljesen házi, házi, házi körülmények között. És um, egy erősen gótikus lemez. Ez egy, az, az, az, egy kicsit déli-amerikai sötét gótika, ez az egész lemeznek. Az minden szövege, szövege ilyen és nekem ez nagyon közel áll ahhoz a világhoz, ami... Van egy író, akit nagyon szeretek, Kommer Nagyjából ugyanez ez, ez, ez az idő. Tehát, é, erről ír, és í, í, í, így ír. És én ezt a két találtam meg, mccartney és Tomvécet találtam meg, és nagyon erősen hatottak arra, amit csináltam az első, el, el, első regényemben. Ez a fajta gótikus sötétség, ami, ami ilyen szinte biblikus, biblikus módon írja ír, ír, ír, ír, ír, ír le a pusztulást, úgyhogy mégis van benne egy nagy adag romantika meg remény. És... Ö, Biztos, hogy nem véletlen, hogy végezt ezt hallgattam, amíg a, a poszítás könyvét írtam, és abban is van egy csontgép, és valahogy biztos, hogy hatott arra, amit, amit én csináltam. Ez, ez, ez, ők azok az emberek, akiről el, el, el tudja az ember képzelni, hogy, hogy kiessák a Földből a világot. Ezt csinálják, ugye, Vagy a Föld csontjait kiessák, és akkor, akkor ebből a világ újra teremtődik, és ez nem nagyon hat. Az, hogy mondod a mi nevét, az azért érdekes, mert akár fordíthattad is volna, annyira rátpasszolna, de nem fordítottad, sokat fordítasz. Hát ö, szeretted volna? Nagyon szerettem volna. Annak Aha. idején én, én 93-ban voltam az életemben egy fél, fél évig, és akkor ott megtaláltam mccarthy meg Tom t nagyjából magamnak. És hazaöltem, és nagyon, nagyon, nagyon nagy erőkkel házaltam mindenki a hogy adják ki McCarthy Akkor mccarthy egyáltalán nem volt ismert. Aztán divat lett. Aztán divat lett Bart a film, filmek hatására. Mm. Divat lett. És én annak idején le is fogottam egyébként egy kis szakaszt az egyik a kedvenc az átkelésből a földrengés és szakaszt, és aztán úgy alakult, hogy most megjelent a regény Tóth fordításában, és ez a kis rész az benne van tulajdonképpen az én fordításomba bekerült, úgy jelent meg, és Jaj, de szép. Aha. mert elküldtem medeknek és ez egy kívülálló részt önképpen mi jobban vagyunk eléggé Benedekkel, és ez egy olyan része rész a könyvben, ami, ami egy önálló darab szinte, amit én elfordítottam annak idején, és akkor ezt ő betette, és úgy jelezte a végé, végén közvetlenül nekem a földrengésért, a teremotóért. És így tulajdonképpen nekem egy álmom teljesült be, hogy az, amit megcsináltam annak idején, 94-ben, az, az, az, az megjelent, a szövegbe beleillik, és amit nem mccarthy tartoztam, és nagyon sokkal, azt valahogy úgy érzem, hogy kicsit visszaadtam, és ez nagy dolog. Különben a zene azt gondolom, hogy amúgy is minden írásnak egy nagyon fontos része, de hogy nálad azok a szereplők, akiknek te a hangját szoktad nagyon erősen kitalálni, ott meg végképp fontos, hogy milyen zeneiséggel beszélnek a szereplőid. A hadarós, a... tehát hogy, hogy a szereplőidet akkor is lehet hangban hallani, hogyha ez nincs is megfilmesítve, vagy meghangosítva. Hát ez fontos, tehát a ritmus nagyon-nagyon fontos. A ritmus is egy mindig, amikor írok azt meg kell találni, mindig az a legnehezebb. És hozzátartozik az igazsághoz, hogy én zenefüggönyt használok egész koránktól kezdve, mert eleinte nem volt dolgozószobám, és akkor meg kell szoknom, hogy így valahogy elszigetlem magam azzal, hogy zenét hallgatok fülhallgatón. És ez így maradt. Most már nem lenne erre feltétlenül szükség, de mégis írás közben ezt csinálom. És nagyon fontos is megtalálni azt, hogy éppen milyen zenekel nekem ahhoz, amikor, amikor, ami, ami, ami, ami, amikor írok, és amikor megtalálom, akkor sokszor ugyanazt hallatom sokáig. És ezt teremti meg a, ezt a fajta ritmust, vagy lélezetet, amik kell, ami kell, kell, kell a szöveghez. De ahogy te beszélsz, az megjelenik az írásban, és tehát az a fajta hadarós, vagy kicsit kopogós nyelv. Nem minden, tehát néha igen, néha nem. Tehát mondjuk a, a fehér király az egy olyan, olyan hangon szól, ami legközelebb általán az én beszéd hangomhoz a mágiában, csak néha bukkan fel ez a, ez a fajta intenzív, örvényszerű, spirális beszéd, akkor talán, amikor emlékszik ma, egyébként kopogósabb és nyugodtabb. Persze, az is, az is bennem, ahogy. Tehát én is törekszem arra, hogy ne hadarjak mindig, és akkor egyfajta ritmus kell találni, úgyhogy biztos ez, ez, ez, ez így, így, így is játszik. Ami talán van a hangomtól, az a, az első regényem, mert ott, ott nagyon indázó, bonyoluló szerkeszettő módokat kell építeni, és a, nagyon vigyáztam arra, hogy ne a saját hangom, nem a, ne a hangomon beszéljek, hogy ne, ne monolog legyen, és ö, aztán egy nagy szabadság lett, mikor hirtelen megint mondom, elkezdtem monologot írni a második regényemmel. És akkor jöjjön a fekete a Black Wings. One look in his eyes beszélgetünk és a szabadságról beszéltél, és mint ahogy az olvasás lehet a szabadságnak a megtestesítője, nem tudom, hogy az írás az mennyire jelentette neked a szabadságot. Tehát éltél egy olyan folytott levegőben, amit egészen biztos vagy tudom is, hogy tizenéves korodban is nagyon erősen érzékeltél apád miatt, a helyzet miatt. Tehát mennyire egy út az írás ahhoz, hogy az ember szárnyalhasson, és azt csinálhassa, amit amúgy nem. Hát úgy kezdődött, hogy mikor megírtam az első, első novellámat, abban mindjárt fejbe lőtték a diktátort. És valószínűleg azóta ezt írom. Tehát a poszitás is van egy ilyen jelenet, és a mágiában is oda, oda, oda térünk vissza, de mikor én azt ez meg... az utópiák, amiket te utópiának nevezel, vagy elviszel egy ilyen utópikus világba? Ez... Hát biztos, hogy benne van az, hogy egy olyan, olyan, olyan abszurd világban nőttem fel, ami a 80-as évek Kerdéje volt, ami mindenen túl van ahhoz képest, ahogy, tehát o, o, igazán olyan, mint egy diktatúra, ami, ami egyre abszurdabbá válik, felfolyolja önmagát, és minden pillanatában az ember megfigyelhetnek érzi magát benne. Tehát tényleg egy nagyon-nagyon őrült rendszerben kellett, kellett, kellett, kellett felnőnöm. És amikor megértem az első novellám, apám rögtön azt mondta, amikor elolvasta, hogy hát nagyon jó, de hogy ez nem jelenhet meg. Meg. Van egy nagyon erős kettőség, tehát egyszer van az a ö, hely, amely a diktatúrát jelentette, és ahonnan nektek el kellett jönnötök, mert nem lehetett már maradás, és ugyanakkor van egy hely, ami mégiscsak a te gyerekkorod, mégiscsak a te kamaszkorod, ami nagyon fontos, ami nagyon érzékeny, és amihez nagyon nehezen jutottál el ilyen nagyon személyes hangnemben. Hát vissza kellett találni, és az eltartott, amíg... A mágia az egy visszatalálás? Hát a fehér Király is, és a mágia is, de talán a mágia abból a szempontból igazán az, hogy, hogy ott már tényleg egy olyan erdéről írtam, ahol igazából én már nem voltam. Mert a fehér Király világát azt le lehet folytatni akár az én gyerekkoromra is, hiszen én ott éltem a 80-as évek közepén erdélyben, tehát ugyanén az nem, nem tekintem öneltrajzi regénynek, hál' Istennek, mert akkor nem lennék itt, de a mágiában, ami történik, azt én már nem ott éltem át. Tehát az úgy kezdődik, hogy fejből a diktátort, és, és az első év eseményei zajlanak le a forradalom után. És én azt már Magyarországon éltem át. Tehát könnyebb arról írni, ami távolabb van ilyen tekintetben. Igazából minden nehéz írni. semmilyen se könnyű nekem írni, mindent nehezen írok meg. Nem, azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly lépés az én szempontomból a szabadság felé vezető úton abban a tekintetben, hogy, hogy most már majdnem bármiről írhatok. Tehát még egy könyvet kell megírnom erről a világról, azt tudom, azon dolgozom is, és utána valószínűleg nem kell többet leírnom, azt ott, hogy elftárs, vagy, nem kell többet visszamennem ez ebbe. Ez a kellés, ez egy belső kényszer, tehát tudod, hogy mi az, ami még benne ragadt, vagy ami még nincs kírva? Igen, hát én láttam, hogy hát ez milyen a három fajta kényszer, Úgy kényszer, ami... hogy mikor mm -hmm. elkezdtem a fehely királyt én tudtam, hogy ez egy trilógia első darabja lesz. Úgy trilógia, hogy egy helyszíne játszód, já já já játszódik, és nagyjából mondjuk 80 év vagy 90 év története lesz benne. De akkor már végig láttad annak a trilógiának a végét, és aminek az utolsó darabja majd most fog elkészülni? Igen. Nem teljesen, de a szerkezetet nagyjából láttam. Az, hogy időben hogy fog működni, azt nagyjából láttam meg a hangokat is, igen. És nagyon ideig azt is gondoltam, hogy tulajdonképpen ezek egy könyvet alkotnak. Tehát azt gondoltam, hogy ezek mind a fejé király részei lesznek. De az a hang annyira intenzíven erős volt, hogy rájöttem, hogy vaj az lesz, hogy a oldalas könyvét fogok írni, és nem fog működni. Úgyhogy igazából ez történt, hogy szétszedődött ez a, ez a, ez a három könyv, és most érdekes most már, hogy egymás mellett belőletenni kettőt, és majd a harmadik ismeré kerül, akkor, akkor, akkor kész lesz ez a, Azt hiszem, akkor befejeztem azt a munkát, ami, amit akkor elkezdtem. Tehát, az megkönnyebbülés, tehát most azt látod, hogy lesz egyfajta megkönnyebbülés, hogy befejezel egy olyan, akár gyászmunkának is nevezhetném, aminek egyszer csak pontot lehet tenni a végére? Nem, nem, nem. Biztos, hogy utána is írok tovább. Tehát nem nem is az írás nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, érzem ezt. Tehát, Azért az írás nem csak arról szól, hogy az ember egy traumát megpróbál, megpróbál feldolgozni. Én elég korán rájöttem arra, hogy az írás nekem egy nagyon nagy belső szabadságot ad, hogy látom ezeket a képeket, ezek, ezek nem traumákból keletkeznek ezek a képek, hanem tényleg egy, -egy különleges élmény az, hogy olyan, mint ha az átpillantanék egy másik világba. És mindig ott leszek fél lábban, mindig ott vagyok fél lábban. Tehát én nem hiszem, hogyha befejezem a harmadik regényem ebben, vagy a negyedik regényem, ami, ami a, ebben a trilógiában a harmadik lesz, akkor ez meg fog változni, mert már most látom az utána következő könyveket is. Tehát látom, hogy merre vezet, amit csinálni fog, de az jó lesz, hogy ez a történet, ez a három gyerek hang története, ez rövid befejeződik. Tehát, hogy nyilván nagyon sok író van, akit szeretek, és trilógiákat írt, mekkert írt trilógiát, beket trilógiát, biztos evniatt is van az, hogy én is szeretnék egy trilógiát, vagy éppen csinálok egy trilógiát. Jó dolog ez, hogy három történetből tűnne egy negyedik nagy eleve. Engem az nagyon érdekel, hogy a kis történeteket egymás mellé teszek, és akkor abból nagyobb történtek lesznek. mindig is érdekelt, mindig ez a folytatás, hogy hogy lehet valami folytatni. Majd térjünk vissza a kis történetekre, mert talán szeretnék kérdezni. Most arra kérlek, hogy használj egy kis részletet a mágiából, és hogy akkor azt olvast fel egy szíves. Igen, és, és utána egy... majd egy Tomvét a Dead fogjuk meghallgatni. Szóval itt egy, azt kell elképzelni, hogy egy lány hangon olvasok, persze? és ez a könyveleim van viszonylag. Fent a tábla fölött a falon három világos téglalap alakú folt van, egy nagy függőleges és két hosszú vízszintes. A függőlegesben a tábornok fényképe volt, a két szélsőben piros betűs felirat a házról, a, haza, a, hazáról, a népről, a pátról és a békéről. Már nincsenek ott, szilveszter óta sehol sincsenek már ilyen feliratok, és a tábornok fényképes nincs sincs márként sehol. A bedögomat is a bőrönbe, talán ne nézem, kihallom a hangját a lányok hangja közül, a sikítása jut eszembe, a visító hangos sikítása, amivel letépte a pioniringéről a kék főparancsnoki rangjelzést, és áttaposott, és a falhoz rúgta az egyik széket, és felugrott rá, és megfogta a tábornokáftás óriási nagy, háromszoros életnagyságú képét, és lelentotta a díszterem faláról, és a földhöz vágta, látom, ahogy kitörik a kép üvege, és a tanárnő leköpi a táborrakeftás képét, és kiszakítja a keretből, és közben azt sikítja, hogy vége, nincs többé, nincs többé, vége van. És mi mind felállunk, és mind hátra lökjük a székünket, amit, amire előttileg azért törtünk le, hogy megnézzük együtt a táborrakeftás új köszöntő ünnepi beszédét, de most lökdösödve mind elő, előre rohanunk, közelebb a tévéhez, hogy jobban lássuk, és egyszerre mind kiabálni kezdünk, hogy nincs többé, vége, vége van, és letépjük a farról az ászlókat, és a piros betűs feliratokat, és látom, hogy megjelenik a tévén a tábornok arca. viasságán és véresen fekszik a szürke atyakban, és valaki felkap a sarakból egy nagy sága amit az, amit az intézet növendékei a b két versenyben nyertek, és a kupa pörögve a képennyének repül, és akkor szikrázva a szilánkokra dörik a képernyőn a tábornok csupavér arca, és aztán mind rohanunk, ő az intézet termein, és az osztályén, és szobáin, és tépjük le a falakról a képeket, és a feliratokat. Itt a fülemben a keretek roppanása, és az üvegek csörömpülése, és a vastag kartonlapok sziszegő hasadása, és aztán kész is van a mágia, nehezen gyúj meg, egészen addig, amíg a vastag borítós könyveket le nem locsoljuk motorinnával, amivel a padlót szombatonként bekenni a hetesek, és amikor aztán végre égni kezdett, kezdett a tűz, a sercegő lángok közül egyszeres százszor és ezerszer is kinézett és kimosogott ránk a tábornok, és mi a tűz körül álltunk, és énekeltük, hogy nincs többé, vége van, olé, olé, és a mágia helyén nem maradt semmi más, csak kormos üvegszilánkok, olyanok, mint a széttéget fekete fogak. Két nappal később felszedtem egyet és bedugtam a tortartomba, még most is ott van a ceruzák és a tollak között. A vöröshajú tanárnő arcát nézem, aztán elfordítom a fejem, és végignézek a többi lányon, nézem, hogy énekelnek, ez már egy másik ének, ez már nem a hosszú útról szól, hanem a hazáról, arról, hogy hazánk az otthonunk, és hülyek leszünk hozzá halálig. Nem éneklek felük, hanem elképzelem, hogy mit látnak, elképzelem, hogy engem látnak azt, hogy megigazdítom a kopott kabátom, és intek nekik, és felemelem a bőröndöm, és elindulok a teremből azt, ahogy a küszöbben még egyszer megállok, és felőjük intek. Kinyitom a szám, azt akarom mondani, hogy Isten veletek. De nem azt mondom, hanem nagyon halkan asszuttogom, hogy vége, vége van. Olé, olé. Aztán elfordulok, és becsukom magam mögött a tanuló ajtaját. Mány Györgyel beszélgetünk itt a stúdióban, és azt említetted az előbb, hogy ezek a kis nyírások, amiket te nagyon szeretsz, vagy amik kimaradnak, és én nagyon-nagyon-nagyon szeretem olvasni a te honlapodat, ami egyszer szóra arról, hogy, vagy kérdezem is, hogy nagyon tudatosan fölépítetted nem csak a honlapot, hanem magadat is, hogy mennyire kell ez a self, mennyire kell ez az ma ahhoz, hogy egy író működés. A másik pedig az, hogy itt hát filmekről írsz ö, éppen most néhány napja, ö, talán nem véletlenül egy Valentin nap kapcsán egy szerelmes novella került föl, a rezdüléseid ott vannak, olykor ö, a gyerekeidről, olykor receptek kerülnek föl. Ezekben benne vannak-e azok is, amik nincsenek benne ezekben a könyvekben, de valami hiány van, hogy... Hát én nagyon sokat írok, akkor is írok, tehát... Amikor nem írok. Nem, hanem amikor a regényírás közben jó, jó, jó kilépni és írni kisebb szövegeket. Az ember meglát valamit, eszébe jut, akkor azt megírja, vagy én megírom. És egy sok olyan novellám van, amik nem része egyik regényemnek se. És rájöttem, hogy ma már senki nem megy el könyvtárba, és egy három évvel ezelőtti folyóiratból biztos nem fog elolvasni senki semmit. Rájöttem tíz évvel ezelőtt, hogy már akkor lehetett látni, hogy ez így, így, így, így zöldik, és ezért elhatároztam, hogy mindent felpakolok a honlapomra és fel is pakoltam. Tehát nagyon korán már nagyon alapos honlapom volt, ahol szinte minden írásom olvasható. De még tovább változtak az olvasói szokások, mert az emberek már a honlapon sem igazán olvasnak, hanem elsősorban a közösségi szájtokról tájékozódnak, és akkor, mikor rájöttem, hogy ez így van, akkor én is felmentem egy ilyenre, és ott elkezdtem rendszeresen megosztani azokat az írásaimat, amik egyébként már nagyon régóta elérhetőek a honlapomon. És azt vettem észre, hogy elég gyorsan Elég sokan kezdték ezeket olvasni. Tehát van olyan írásom, amit már több mint 15 vagy 20 ezer, 20 ezer olvastak, és nem, nem tudom, kapott 8 ezer kedvelést, és nem megosztottak 300-at. Tehát azt látom, hogy van egy olyan közönség, aki igazából örül annak, ha, ha kap egy tárcát, ami arról szól, hogy valaki fél attól, hogy leesik a fia a fáról ami egy nagyon alapvető élmény nekem, hogy mondjuk nézem a kisfiam a diófa tetején, tudom, hogy nem szóltok neki semmit, mert a csak megijesztem, de ez a, ez a félelem, ez csak egy pillanat. És az írásban az a jó, hogy vannak ezek a pillanatok, amiket az ember megragad, hogy milyen az, hogy mosom a, a kerti asztalt, és közben egy pillanatra belém marad az egzisztenciális látom, hogy a fiam bármikor leesett, nyilván nem esik le, mászik, de ez a pillanat, amit jó megírni. És sok ilyen, sok ilyet csinálok, és akkor ezeket, ezeket jó, jó, jó, jó kitenni. Ugye ezek megjelennek, és akkor utána, utána sokáig, ami nem, nem kerülnek kötetbe, addig tulajdonképpen ezek halott szövegek volnának, hiszen nem, nem elérhetőek. De így, hogy újra és újra meg tudom őket osztani, vagy időnként meg tudom őket osztani, azt látom, hogy, hogy az olvasók ezt örömmel és szívesen, szívesen fogadják. És akkor ennek lett egy ilyen hozománya, hogy egy csomó egyéb szöveg, szöveg is sikerül. Plusz nem csak az én szövegeim hanem a feleségem szövegei, a szabótéjannak szövegei. Ugye ugyanúgy kikerülnek, és az életünkből van látszik emiatt, de az elsősorban a törekszünk arra, hogy ez arról szóljon, amit írunk, mert mégis igazából mi azok vagyunk. Tehát én az vagyok az, az azonos elsősorban, amit írok, és azt hiszem, hogy is az azonos, de, de ettől függetlenül mi egymásról is írunk, meg az életünkről írunk, ezért nyilván ennek van egy nagyon személyes oldala is. Vagy most érzékeltem azt, hogy mintha az elmúlt időszakban egy picit jobban beengednétek, vagy egy picit személyesebbé vált volna az a tér, ahol ti mozogtok, vagy amit megosztotok az olvasóval. Amúgy nem tudom, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire nem egy úgymond párnak, tehát, hogy ti mennyire reflektáltok, mennyire kell az egymás segítsége. Múltkor különben Anna volt a vendég néhány héttel, és akkor neki ugyanezt föltettem, hogy mennyire fontos, hogy te megnézed ötleteket, adsz, kritizálsz, tehát ez oda vissza így működik-e? Hát Hiszen Anna azt hogy neki erősen, nagyon fontos, hogy te... Abszolút, nem, nem tudom, hát mondok egy példát, most éppen készülök Petőfiról írni mert a művészetek partában lesz majd egy este, ahol abból indulunk ki, hogy petőfi nem halt meg mindenki írva milyen szöveget, és akkor, akkor érdekes történet, mert. Van egy ilyen legenda, hogy valaki megtalálta a Petőfé sírját, és a nem más vezette oda előtt, mint Dragomán Sándor, aki Petőfé tartásának mestere volt. Aki... Akkor én személyesen érintve vagyok, tehát írtam ilyen szöveget, és akkor most olvasom újra a Petőfi életművet, hogy a hangot megtalálja. Közben beszélgettünk a Petőféle, akinek szintén fontos Petőfi, és akkor ma reggel bejött, és azt elmesélte, törtetett Petőféle, amit megálmodott, amiben majd ő fog novellát írni. És utána, ez az ma mai nap így kezdődött, hogy ő ezt elmesélte, utána én írtam egy szöveget. A, egy meglepetés szöveget valakinek, ami, ami, amit a megnézett, hogy akkor elküldhetem-e, elküldtem, tehát gyakorlatilag bármit csinálunk, annak ré, másik, a másiknak ahhoz közel van meg, annak, annak a másikban a része van. Nekem ez egy nagyon megrendítő élmény volt, amikor a Bodor Juhanna, aki szintén Kolozsvárról jött át, és hosszú-hosszú-hosszú ideig nem ment vissza a helyszínre, és most, talán egy évvel ezelőtt hosszú időt töltött Kolozsvárot, és visszament azokra a helyszínekre, ahol ő a kamaszkorát, a kora felnőtt korát töltötte, és hogy ezeket posztolta is. Ti visszamentetek Annával, hiszen Szabó T. Anna szintén Kolozsváról jött, vagy fontos nektek az a közös múlt, ami volt, vagy ehhez kell egy bátorság a visszamenni, és... Én nagyon nehezen mentem vissza, és nem, nem szívesen mentem vissza sokáig. Aztán egyszer visszamentem miután tápán meghalt, és akkor már tudtam menni, és azóta voltam néhányszor, de még önként nem sokszor mentem, de mindig, amikor megyek, akkor visszamegyek azokra a helyszínekre. Most is elmentem, és most, most, most tényleg lefényképeztem a nagymában a házát, és, és akkor kitettem, hogy ez a ház, a, há, a háza. Azt hiszem, hogy ö, úgy tudok már visszamenni, mintha nem hazamennék, de, de mégis hazamegyek. Tehát, és a gyerekekkel együtt? gyerekek sose voltak még. Soha. Tehát azt hiszem, az lesz a következő lépés, mikor majd őket, ő, ő, őket, őket is elvisszük, és ezt még, ezt még nem tettük meg. Mindig mondjuk, hogy idén nyáron, de ezt mondtuk már tavaly is, meg az előtt is. Hát, talán idén tényleg. That feel, Pambéctal. Mm-hmm. <sweak> jól érzékelen beszéltünk arról, hogy bizonyos személyes határátlépések is vannak, vagy mennyire nehezek ezek, ez -e? hogy a mágia című regényedben ez azért megtörtént. Akár azáltal, hogy egyes a szem első személyben íródik, tehát mint hogyha jobban vállalva lett volna az, hogy saját történet, meg kapott történetek, meg mindegy, hogy hol játszódik, de mégis csak összeír. Abban a szempontból biztos így van, hogy egy nagyobb történetet mesélek kell benne a mágjában. Nem csak a Emma története van benne, hanem benne van a nagymamák története is. Benne van a egészen a világháborúig visszamegyünk, és nekem ez egy nagyon személyes ügyem, mert nekem magamnak kellett vagy helyet tenni azt, hogy milyen viszonyből is volt egymással a zsidó nagymamám és a antiszemutaté nagymamám. És ez egy olyan történet, amiről nem tudunk semmit. Mert ők nekem ezt nem meséltek el, nincsenek rendes információk erről, és nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy nekem ez közöm. És mikor ezt a regényt írtam, akkor azt láttam, hogy ez a történet, ez elkerülhetetlen bekerül abba a történetbe, amit, amit írni kezdtem, ami egy... Miközben te... mégiscsak bocsánat, megmarad egy külön történetként, mert túl azon, hogy írásmódilag is, hogy ez egy kurzi vált része, a nagymama meséje. Tehát benne is van, de ugyanakkor önállóként is megállhatna a helyét. Igen. De azt hiszem, hogy ezek a történetek, amik itt összefonnak, amik a, mind a mi történeteink, azok adják azt, hogy abból tudjuk meg, hogy mi kik vagyunk. És ez az első olyan könyv, amit írtam a három közül, ahol tényleg fontos kérés volt megtudni, hogy mégis kik vagyunk. Tehát én nem tudtam meg ettől, hogy ki vagyok, de mindenképpen sokat gondolkoztam azon, hogy nekem miközöm ezekhez a történetekhez. Hogy... Mondjuk a trilógiának a befejező része, a harmadik kötete fog eljutni odáig, hogy ki vagyok én, Dragomán György? Tehát Nem. most már ilyen nagy körökben eljutottunk odáig, hogy saját család is földolgozódott, meg azok a titkok, amely titkok azért végig kitapinthatóan ott voltak. Azt hiszem a harmadik könyv arra fog választ adni, hogy milyen lett a világ körülöttünk. Tehát nem, az, nem, más, az más, más, más, más, más vagyok lesz személyes, mert az még tovább nyúlik majd a diktatúrán mondjuk 15 évvel, és onnan megyünk majd vissza. Tehát nem az van, hogy egyre közebb kerülünk ahhoz, hogy én ki vagyok, mert akkor az nem lenne érdekes. Azért nem, az írás nem arról szól, hogy én meg tudjam, hogy ki vagyok, azért én tudom, hogy ki vagyok, mikor írni kezdek, hanem, hanem de mindenképpen egy kísérlet mindig az írás, és... Ennél a könyvnél az volt a kísérletétje a mágiánál, hogy, hogy én magamban helyre tudom -e tenni azt a 70 évet, ami mögöttem áll. Ami, ami, ami, ami, mert mindenki mögött nagyjából 70 év áll, amiről tudhat első kézből. Tehát ami volt, az előtt volt, azok már csak papírok. De úgy 70 évre visszamenőleg lehet tudni a történetekből. Tehát arról van olyan tudásunk, amit mások, más, más emberek hangjából szereztünk, amit ők még első kézből láttak. És engem az érdekelt, hogy ezek a hangok, hogy, hogy működnek, hogy fognak össze, és hogy vannak mögöttem. A harmadik könyv az egész más lesz, nem, nem, nem, nem, nem ezt az utat fogom folytatni, hanem egy más irányból közelítünk ugyanoda. Ha jól tudom, a mágia hét nyelvre fog lefordítani, és azt gondoltam, hogy pokoli nehéz lehet téged fordítani. Hát igen, nem könnyű fordítani engem, az biztos. Néha gyanúsanak egyszerűen mondok a tírok, de aztán kiderül, hogy azok nagyon bonyol, bonyolultan indáznak. A fordítóim kérezni szoktak mindenféleket, az arra én válszok, de tudom, hogy nehéz. Tehát azt lehet is látni például, hogy majdnem mindegyik fordítások, amelyikkel kapcsolatban vagyok, a, a nyolc közül most már, a, lassabban halad a tervezetnél, mert nehéz. És meg is mondtam előre, hogy ez ne, ne, nehéz lesz. Mit a legnehezebb és... visszaadni? Hiszen nem a mondatokat, nem a történetet, de mi ez a fajta hát mindig a ritmus, a ritmus az, ami a legjobban feszíti a fordítást, vagy meg Én nehézíti? azt gondolom, hogy az nehéz kikalapálni a hangot. De mm -hmm. ahogy nekem nehéz volt kikalapálni a hangomat, a, ezt a hangot, amit a könyv csinál, ugye a fordítóknak is ez, ez, ez, ezzel nehezebb dolgozni, hogy ez, ez a ritmus és a hang működjön. És tényleg a Fehér királynál nagyon jó volt látni, ott sokszor hallottam felolvasni a fordítókat, magukat, amikor megjelentek, a könyvek, elmentem, és akkor felléptem velük együtt, és akkor hallottam, hogy németül olvasnak vagy, vagy dánul. És akkor nagyon jól lehetett hallani a zenét a, a, a saját manatem zenét, fel tudtam ismerni, hogy felvéltem ismerni abban is. Most ugyan ez a munka, ami, ami nehéz. Hát én azt gondolom, hogy a fordítás után a legnézebb munka mind közül, vagy egy rettenetesen alulértékelt alul nehéz munka, mert majdnem ugyanolyan néz még, mint írni, ráadásul van a gyereti is, ami, ami hű, hűnek kell lenni. És nagyon-nagyon hálás a fordítóimnak azért a iszonyatos munkáért, amit nekik el kell vigezni ezen. És tudom, hogy mondjuk a mágia az legalább egy fél év munka. Ha nem lenne vége, még kérdeztem volna, hogy ez a 30 sok nyelven való lefordítás, de akkor tényként mondom, hogy az előző könyvedet, a Fehér Királyt most már 30 sok nyelven lefordították, és a mágia is több nyelven készül a fordítása. A vendégünk Dragomán György volt jövő héten. Vári, Vári György várja Önöket. A hangmester Burger Lajos és szerkesztő Pályi nevében is további szép estét kívánok. Martonévát hallották. Üzletetésre.